Ni ska lyssna på det borde du veta. Is this, a in of a this is excuse me, a damn Det är torsdag klockan 18.03 och det är dags för det, borde du veta här på PTFM Studentradion 92,8. Och jag, Peter Appelqvist, kommer leda er genom detta avsnitt. Det är det sjätte avsnittet, säsong 3, men det är också ett års jubileum för det, borde du veta, som grundades för fem, en torsdag för 52 veckor sedan här på kanalen. Eh, en applåd för oss, jag har ingen, eh, ingen ljudeffekt på det, men ni i studion kan jag säga... Fyra personer, stark applåd. Eh, och av de fyra så har vi dels domare Clara Karlsson, hej. Hallå, hallå. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Ja. Kul. Ja, ja hur mår du? Ju, ja, det är ju Ja, absolut. Mm. Och dagens tävlande, det är Daniel Stjärna. Kina Kina. Och Elin Sarfati. Hallå, då. Hur, hur känns det här? Oh det känns det är spännande alltså. Jag är taggad, Uff. Oh. I, alltså du har ju sida. byggt upp en liten mur mellan dig och Elin med en jacka ja, mellan er. Mycket symboliskt. Kan det bli fysiskt här inne? Eh, inte med muren här. Det är ju ett, ett, ett, ett säkerhetsknepp som jag har fått implementera här. Mm. Elin, hur känner du just nu? Jag är laddad. Mm. Det låter bra. För du är laddad för. Ja, Klara, vad är det vi har framför oss? Ja, vi har bland annat Vem där, nyhetsquiz och kategorier som är musik och fysik ikväll. Mm, det kan bli riktigt svårt idag har jag en känsla av. För jag har ju skrivit frågorna så jag borde ha koll på att det kan bli små. <laughs> Hjärtligt varmt välkomna till Det borde du veta här på PTFM Student Studentradio. Max Frost med låten Withdrawal. Du lyssnar på Det borde du veta här på PTFM Student Studentradio 92.8 och låten jag hörde det var veckans singel på kanalen. Nu har det blivit dags för oss att dra igång tävlingen och klara vad är det vi har framför oss nu i första delen? Det är vem där och det är det första momentet där vi då, som vi kallar vem där och det går helt enkelt ut på att vi har klippt upp flera jukklips som med viss logik gestalter en känd person, den tävlande som kan det rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp istället för att säga svaret rakt ut. För att ni som lyssnar ska kunna lista ut det på egen hand. Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng. Svarar inom 40, 40 sekunder får du två poäng. Och efter 40 sekunder får man ett poäng för rätt svar. Mm. Det är solklara, känner jag själv i alla fall. Men jag har ju skrivit dem också. <laughs> eh, vi, jag frågar direkt vem där. Where are you from, honey? Las Vegas, Nevada. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you can take it, you can make it. Oh! Pick, Look at this. Uh, <laughs> Is there something about sex That lifts your feelings of despair? Have you ever had sex? <laughs> Then, my name is Christine Collins. On March 10th, my 9-year-old son Walter Collins, On Friday, UNHCR's goodwill ambassador Angelina Jolie came to Alfenuzu camp in Turkey. And how have you found it in Turkey? Have they been treating you well here? Yeah. Ja, det är faktiskt ingen av de tävlande som har ropat sitt namn här under uh, vem där? Men uh, är det någon som har en gissning? Jag tänkte på Arnold Schwarzenegger eller Brad Pitt. Erin eh, har fel. Daniel, har du någon gissning? Ja, det är det Angelina Jolie? Det är det faktiskt. Ja. Det är Angelina Jolie. Vi hörde många olika saker. Det första vi hörde var California Girls med Kitty Perry. Hon är från Kalifornien, Angelina Jolie. Mm. Eh, sen hör vi henne själv säga Las Vegas Nevada i hennes debut. i oh, Nu tappade jag namnet på filmen, men det är i alla fall hennes pappa John Voight. Hon pratar tillsammans med i den scenen. Så Las Vegas Nevada säger både far och dotter. Sen hör vi ju en klipp från Unbroken som var Angelina Jolins regissörsdebut som släpptes förra året filmen eh, och så hörde vi Conan O'Brien presentera hennes man Brad Pitt och sen hörde vi hennes exman man Billy Bob Thornton sjunga låt som heter Angelina mm -hmm. eh, ja, lite annat lite filmer hon var med i, Changeling och liknande eh, såklart, en poäng till Daniel blev det i alla fall, eh, bra vad tog du det på? Eh, vad tog jag det på? Det var väl Den att sista, de när de presenterade sig själv. Exakt, det var ja. väl det tydligaste. Ja, mm. det var det först. Eh, nu är det så att nu ska vi låta en tävlande köra i taget och vi börjar väl med Elin som ska få svara på nyhetsfrågor eh, och klara vad är det som gäller nyhetsquizsen. Det är, nu, det är alltså dags för att kontrollera om våra tävlande hängde med i nyheterna i veckan som gått. Under en minut kommer Peter att läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om, han säger, om det är sant eller falskt. Så mm. är det. och Spännande. Eh, tävlande 1, det är Elin Sarfati och vi kör direkt. Vapenlagen i Portugal är otroligt strikta. När en polis blir självmord med sitt eget vapen så dras han nu inför rätta för olaga användning av vapen utan hotbild. Falskt. Det är rätt. Efter att ett systematiskt fusk avslöjats inom studiefrämjandets umi avdelning läggs hela avdelningen ner. Fast, Det är sant. USA har fått en ny favoritapp som säger att man sprang en utvald sträcka utan att man har behövt göra det. Sant. Det är falskt. Socialdemokraterna och Moderaterna i region Jämtland Härjedalen meddelade igår kväll att de skulle bilda en ny blocköverskridande majoritet. Vänsterpartiet Socialdemokraternas gamla samarbetspartner fick beskedet via SMS. Falskt. Det är sant. Vladimir Putin har fått ett av Rysslands mest ärade priser, The Stalin Truth Award. Falskt. Det är rätt. Nej, det är det inte. Det jo, förlåt, det var först. Jag, ja, jag vänder på den. hon hade rätt. Eh, forskning vid Karolinska institutet visar att fem minuters intensiv fysisk aktivitet om dagen räcker för att barn ska få bättre hälsa. Sant, det är rätt. Det är helt korrekt och där var tiden ute för Elin som kämpade på bra. Och det har blivit direkt dags för Daniel. Är du redo? Jag är redo. Då kör vi. Publiken till biografer i Indonesien har minskat på grund av att man börjat agera ut filmerna på egen hand. Falskt. Det är rätt. När 41-åringen inte fick provsmaka jordgubbarna utanför K Butiken i Eskilstuna i somras körde han, körde han sin 4 ton tunga traktor rakt in i jordgubbståndet. Eh, sant. Det är rätt. Polispatruller kallades, kallades till centrala Malmö efter att ett vittne ett vildsvin vid Pilandsparken. Eh, sant. Det är rätt. Nobels ekonomipris delades i veckan ut till Greklands finansminister Yanis Varoufakis. Falskt. Det är rätt. Svenska spel placerar systematiskt ut spelautomater i områden där medelinkomsten är lägre och arbetslösheten är högre. Eh, sant. Det är rätt. New Line Cinema har bestämt sig för att göra en remake av filmen Seven med Joel Kinnaman och Forest Whitaker i huvudrollen. Oj, eh, sant. Det är falskt. 18-åriga jossi orvens eh, tvingas köpa en bussbiljett <laughs> åt sin sex månader gamla bebis när hon ska åka till sin gymnasieskola S i Ystad. Sant. Det är rätt. Påven Franciscus donerar hela sin garderob till syrianska flyktingar. Falskt. Det är rätt. Det gick bra för båda där tycker jag. Har du någon snabb koll på hur det gick poängmässigt? Klar, Vi får Då fick eh, Elin fick tre rätt och Daniel fick en, två, tre, fyra, fem, sex, sju rätt. Wow. Bra jobbat båda två. M.I.A. med eh, låten Paper Planes och eh, för en bonuspoäng vilken film var den här med i? Ingen svarar för det här inte ens domaren, nej. Slendog Millionaire uh -huh. eh, denna eh, Oscarsvinnande eh, film, eh, det borde man eh, veta. Ja, Just. om man har sett den kanske. Den är hur bra som helst. Hett tips till alla er hemma som söker en film i höstmörkret. Nu har det blivit dags för frågekategorierna och Klara, har vi några regler gällande dem? Det är som sagt två kategorier och det är musik och fysik och och reglerna är att om man svarar fel så går frågan över till motståndaren. Och för att svara så säger man sitt namn när frågan är ställd så får Exakt. man ordet och har man då fel så går frågan över. Det, vi delar inte ut några minuspoäng i det här. Vi börjar med en ljudfråga och vi lyssnar lite på ett klipp. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrig du och kommer blommorna snart. Astrid Lindgren skrev texten till Idas sommarvisa, men vad heter kompositören bakom melodin? Elin? Elin? Georg Riedel Rätt eh, Vad kallas gitarrens översta och tjockaste sträng? Daniel E-strängen? Daniel? E Det är rätt Nu ska vi snacka om One Hit Wonders Opus släppte en låt om livespelningar Vad heter den egentligen? Svaret är Live is life vem väntar Mauro Scocco på i hörnet vid 7-Eleven? Daniel. Daniel. Eh, Sara. Det är rätt. Noel och Liam är bröderna som grundade Oasis. Vad heter de i efterhand? Daniel. Daniel. Gallagher. Det är rätt. Hon slog igenom med låten Genie in Vad heter? Vilken amerikansk ska söker vi? Daniel. Daniel. Eh, det det, det är tiden äh. ute. Elin. Ja, ingen aning. Det rätta svaret är Christina Aguilera. Vem är programledare för Sveriges Radios Svensktoppen? Elin. Elin. Åh, oh, nu tappar jag det. Daniel. Uh, ah. oh, jo, jo, nu kom jag på det. Ja, det, tiden är slut tyvärr. Svaret är Carolina Norén. Siggy Stardust är ett av många projekt den här artisten använt sig själv i. Vad är hans riktiga namn? Daniel. Daniel. Uh, David Bowie. Det är rätt. Vi vet redan att ABBA består av Anne-Fried Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog. Men vem var det som skapade gruppen? Elin? Nej, nej. Jag... Daniel? Det är mycket suckar under Stå det här. Still. Ja, det står still. Det rätta svaret är Stig, Stickan, St Andersson. Marshall Bruce Matters, den tredje är hans namn, men som artist har han skaffat sig ett namn inspirerat av en godis. Daniel? Daniel? M&M? Det är rätt. Med vem var Kurt Cobain gift när han dog? Daniel? Daniel. Courtney Love. Det är rätt. Every Teardrop is a Waterfall och Paradise är två av låtarna Elin? från Coldplays album. Vad heter skivan? XY? Nej Det är faktiskt fel Daniel Viva vida Fel Är det X och Y Nej. Nej Det var det Elin gissade Rätt svar är Milo Siley då. Vem vann Melodifestivalen 1992 med låten Imorgon är en annan dag Daniel Daniel Tommy Körberg Fel Elin eh. Nej Det rätta svaret är Christer Björkman mm. Det var det Och Just det, jag glömde fråga vad ställningen var det var i alla fall 73. Nej, 83. 83 står det. Efter eh, de två inledande omgångarna nu har yeah. det förändrats lite. Yeah. Men nu är det dags för oss att gå in på en ljudfråga som har med fysik att göra. Det här är ledmotivet till tv-serien The Big Bang Theory. Teorin om Big Bang myntades, ordet Big Bang myntades av Fred Hoyle. Vilket årtionde? Daniel. Daniel? 1890. Fel. Elin, 20-tal. Fel. Rätt svar är 40-talet. Och följdfråga för det. Vem ligger bakom teorin som senare fick namnet Big Bang? Rätt svar är ryssen Alexander Fridman- vilken av vintergatans planeter har störst massa? Daniel. Daniel. Jupiter. Det är rätt. Nobelpriset i fysik har delats ut sedan 1901. Första vinnaren står bakom en uppfinning som hjälper läkare att se innanför huden i en människas kropp utan att skära upp den. Vad är efternamnet? Daniel. Elin. Elin. Rönken. Det är rätt. Vem säger ha upptäckt gravitationen? Daniel. Daniel. Isaac Newton. Det är rätt. Fysik är vetenskapen om materia, energi och krafter och hur de påverkar varandra. För att beskriva denna påverkan används Java då. Daniel, Daniel. ser relativitetsteori. Det är lite väl, lite väl eh, högt upp vi sökte. Elin, ja. var inte det vi sökte? Rätt det, är jag... svar... det är rätt att Matematik. Ja. Eh, vad heter skalan med vilken man mäter jordbävningar? Elin, Elin? riktig skalan. Det är rätt. Många tycker att är obehagligt och lite läskigt, men varför kommer knallen efter blixten? Daniel? Daniel, för att ljudet färdas långsamma i ljuset. Det är rätt. 23 oktober 1904 inträffade den kraftigaste jordbävningen i Sverige i modern tid var Elin var. Elin. Det får vi tyvärr ge fel för ja. Eh, ja, det. Bås. Det är också fel Rättssvar är nämligen Oslofjorden Fjord. som ligger på gränsen mellan Sverige och Norge eh, Bohuslän hade gett rätt svar eh, Jordens magnetfält ger oss en nord- och en sydpol Magnetfältet ger även upphov till ett vackert ljussken Elin. Elin? Norrsken. Det är rätt. Optik är ett viktigt område inom fysiken, men vad handlar optikens lära om? Daniel? Daniel? Eh, ljus. Det är rätt. Har Albert Einstein tilldelats Nobelpriset i fysik? Daniel? Daniel? Ja. Det är rätt. 1921 fick han det. Och där, där ringer det i våra öron. Det är det. Det betyder att vi har bockat av alla frågor i, i kvällens Det borde du veta och alldeles strax ska vi få reda på vem som har vunnit. Filip Lundgren med låten På väg. Den är en del av Filip Lundgrens debutplatta där inget annat finns. Den släpps imorgon för er som lyssnar på det här live. Lyssnar på poddversionen så kanske den redan är släppt. Vet ni det också? Eh, det här, vi är ju mitt inne i det borde du veta här på Pita FM Student Radio 92.8 och det är säsongens sjätte avsnitt det här säsong 3 och vi har fått, faktiskt fått fram en vinnare men först innan vi avslöjar det så vill jag fråga dig Daniel, kände du att du borde veta någonting idag? Oh, det var rätt mycket kände jag som svepte förbi som man borde fånga något specifikt. Eh, vilket årtionde som, som man mintade Big Bang. Det var, jag var ju 50 år bort. Det var det fanns folk som dog i Kolar under tiden. som mm. eh, Ja, det var lite långt borta. Mm -hmm. eh, Elin, känner du att du borde vetat något? Ja, jag kanske borde ha lite mer koll på Angelina Jolie. <laughs> ja, där, jag var, faktiskt, var faktiskt, faktiskt ganska nöjd med många detaljer Framförallt det att hennes exman man Billy Bob Thornton sjunger Angelina. Mm. Den, när jag sprang på det klippet så vart jag helt salig. Och, <laughs> och, och kände att det här passar perfekt in. För då får man höra både hennes namn och hennes ex-man. Men eh, nu tänkte jag säga någonting men jag glömde bort vad jag skulle säga. Så att, eh, jag, jag gör så här istället. Klara, jag vill höra siffrorna först. Elin fick sju poäng. Och Daniel 19! Mm. Det betyder alltså att det är Daniel Stjärna som vinner mot Elin Sarfati i den här åttondelsfinalen. 19-7 alltså. De, de skakar hand direkt i livesändning. Det ser, ser inte ni, men ni hörde inte heller. Eh, det, vi säger grattis till Daniel. Du får ju möta vinnaren i, av förra veckans tävling. Och det var Ivar Hallek som vann mot eh, Gustav Holmfrid. Oh. Ni, ni känner ju varandra privat. Ja, Jajamän. Mm. Det ska bli psykologisk krigsföring fram till dess. Oj, ja, det är ju, vad ska man räkna, ungefär sex veckor fram. Så att det det, hinner mm, men det ett... är en lång process, nedbrytning, det tar tid. Vet du. Ja, men krig har ju etablerats mm. på kortare tid. Och så. <laughs> eh, nästa vecka, förra veckan så sa vi att Fredrik Termerings och Felix Svensson skulle tävla idag. Mm. Eh, vi var dock lite väl långt i förväg i vår planering. De kommer nästa vecka. Så det ska bli kul att se hur de sköter sig då. Nu är det dock däremot dags för oss att rör, knyta ihop det här lite. Mm. Vi firar i ett år, det är kul Väldigt roligt För det borde du veta Jag, vet, jag har inte räknat exakt på hur många avsnitt vi har gjort Men vi närmar oss 50 kort sagt. Det är väldigt eh, kul Notera att vi har säsongsfinalen direkt från Kårhuset Den 17 december Och det var allt för oss den här veckan Hejdå!